Başqa əmûr müxtəfəsatı, fə inə kulla müxtəfəte bidə və kulla bidəte dilala və kulla dilalete filmaq. Fə səlaməlləhun aləmin istiqbalına Və biz haram aylardan bir Zil-Həccay və bilirsiniz ki, Zil-Həccay Zil-Həccan əvvəl 10 günü ən əfsəl günlərdən biridir. Bütün günlərinin içində. ayının axır 10 gecəsi ən əsəl gecələrdir. Və çəkən xutbədə biz e, zilhəccənin əvvəl 10 günlə xafs olan bəzi əməllərdən danışdıq. Və həmçin bildirdi ki, bu zilhəccənin 10 günlü xüsusiyyətlərindən biri bu günlərdə həç var. Yəni, imşanı olan müsəlmanlar, şəxəti sağlam olan müsəlmanlar hədqi gedir Məkkə şəhərinə. Ümumiyyətlə, Məhkə tarixi İbrahim əleyhisselamdan əsasən məlumdur bizə. Ola bilsin sən onların qabaq var idi. Vəla üçün, bizə məlum olan İbrahim əleyhisselamın vaxtındandır. Ona görə, Salih Bukhari də Rahimə Allah rüvayət edib hədistən deyir ki, İbrahim əleyhisselam Tadzərlə İsmaili gətirir Məhkənin hal olan yerinə tərk edir, orada da çıxıb gedir. Fahacar deyir ki, ya ya İbrahim, sən bizi burada tərk edirsən, heç kəs yoxdur. Onda da Məkkədə o vaxtda heç nə yox idi Məkkədə. Hətta sənsəm də yox idi. O Məkkə sadə yerləşən yerdə. Zəbcəci Hazara soruşur ki, "Məğer Allah sənə belə əmr eləyib?" İbrahim əleyhissalam deyir ki, "Bəli." Onda deyir ki, "Gə" Allah əmirliyirsə, Allah bizi tərkiləməz. Və rivayətdə gəlir ki, Hacer radiyalların İbrahim əleyhisselam bəzi şeylər qoyur yanda yemək-i içmək və olaq sarandan sonra suzuluq başlayır. Hacer əleyhisselam çıxır səfa deyilən bir dağın üstədən sonra, mərva dağlan, da deyilən bir dağın üstə baxır ki, haradasa, nəsə varsa bir yaşayış və s. Ola bu vaxtı İbn Abbas radiyyələni həni honuna deyir ki, Hazirələrin səfayı gedməyi, mərvayı gedməli sünnə qaldı. İndi ilə hədilə, hətqi gedəndə təbaftan sonra səfa mərvanı yetdi dəfə gedib-gəlirlər. Və bu vaxtı Hazirələrin görür ki, bir mələk nazil oldu və qanadınla yerə vurdu və oradan su başladı çıxmağa. Su başladı çıxmağa və o vaxtdan e, Hazir ə.səlam gəlir o suyu, görür ki, su artır elə, çıxır, dağılır yerə və yığır belə, bir növç eləyir, və dir ki, zəm-zəm, zəm, zəm, zəm axma, axma. Və o vaxtdan artıq su, özünüzdə təsəvvələn, əgər səhərada su varsa, orada yaşayış var. Ona görə kərvandan getir bu vaxtı və görürlək ki, o su olan yerdə quçlar uçur. O kərvan batçıladır ki, deməli, orada nəsə var? Orada, deməli, quçlar elə bilə uçmaz orada. Deməli, orada nəsə var? Yaşamaş var. Və gəlirlər, görürlər gözəl bir su çıxır səhran ortasında və Hazirə və Celan hədən Əliq salamdan İzgin istəyirlər ki, burada məskən salsınlar. O qəbilə, o çarvan. Və belə başlayır, insanlar orada yığışmağa, yığılmağa, hər çarvandan məyyən adamlar gəlir, artıq onlar da xalis ərəb qəbilələri olur. Və belə İsmail başlayır, həm dili öyrənir yaxşı, o ərəb qəbirlərin içində, həm də başlayır yaşamaq orada. Hətta sonra Hacer Radyalana ölür, Aleyhissalam. Sonra İbrahim əleyhissalam hətta iki dərə ziyarətə gəlir İsmaili ziyarət eləməyə. İbrahim əleyhissalam gəlir, görür ki, artıq burada kənddir bilənə və gəlir, görür ki, oğlu yoxdur evdə, İsmail. Yollasından soruşur ki, e, oğlu soruşur, deyir ki, və işdədir, e, işdə alınca gedir. E, ki, necə yaşayırsınız? Və deyir ki, pisdir, ağırdır və s. və s. Şikayət edir biraz. Ha, İbrahim ə.sələm az oturur və deyir ki, oğlum, İsmail gələndə deyərsən ki, pləkana dəyişsin. Və sonra çıxın gedir İbrahim ə.sələm. Və İsmail gələndə soruşur ki, bəs yoldaşı deyir ki, bəs qonaq gəlmişdi. Deyir, nə dedi? Deyir, heç, dedi, mən də de dedim. Sonra asırda duram qaribə ki, dədir ki, pləkana Ha. İsmail əleyhisselam boşadı bu qadını. Boşayır. Boşayır, sonra başqa bir qadın alır. Sonra bir müdəndir, sonra İbrahim əleyhisselam yenə gəlir ziyarətə. Yenə İsmail ərdə olmur. Xoruşur yenə hal-hələli. -hal ha, deyir ki, necədə vəziyyət? O deyir, elhamdülillah. Elhamdülillah. Olar da şükür və s. Yəni, nashükürlə eləmir. Nashükürlə eləmir və İbrahim əleyhisselam ondan sonra qalır orada. Və sonra Allah s.ə.qələ əmirləyir, kəbəni qaldırırlar. Əsafı var idi, sadəcə kəbəni yeri məlum verilirdi, alınmış, çökülmüşdü, o yeri Allah s.ə.qələ göstərir, onlar kəbəni qaldırırlar. Və bundan sonra Allah s.ə.qələ İbrahim ə.s. deyir ki, indi insanları çağır bura ki, hər cür yoldan gəlsinlər bura və buranı ziyarət eləsinlər. Və o vaxtdan Kəbə ziyarət edilir. Düzdür, bəzi rivadilər var ki, ondan qalaqda ziyarət edilir, var ki, Kəbə dağılmışdır, yeri də bilinmirdi. Amma ondan sonra başlanır, bu sünnə qalır və indi yəcə müsəlmanlar o məsciv şəhərin, o Kəbəni ziyarət edirlər. Və həmsinin bu ziyarət İslamın əsaslarından biri də yara Yəni, bu ziyarət İslamın beş ərikanından biridir, hədd ziyarəti. Xüsusən də, hədqi hər yanda eləmək olmaz. Allah s.ə. seçib Məkkəni. Bu da Məkkənin fəzilətlərindən biridir. Məkkə şəhərinin. Ki, seçib o şəhəri bu ziyarət üçün. Həmsin fəzilətlərindən Məkkənin İbrahim ə.sələni dua İbrahim ə.sələni, çək biz qısa danışdıq mənaca, İbrahim ə.sələni dua ki, yar İrgi, meyvis, nə vardır? Elhamdülillə, ət var, su var. İbrahim Əlisana ki, buranı bol elə həmişə. Ətlə sonra Oradan Məkkəm deyəcə, həmişə ət var. Təşə qurban keçilir. Və su da, elhamdülillə, zəmzəndir. Neçə əsirlərdi, gəlir ə, o su, qutarmır. Və daha da dəyişməyir. Yəni, nadir su vardan biridir. Qəsələn, sehranı ortasında. Özüm-özədir zəmzəndir. Həms Məkkə şəhərinin fəzilətlərindən Allah Subhanahu bu şəhəri şəhərlərin anası adlandırıb. Şəhərlərin anasıdır, ana şəhərdir. Allah Subhanahu buyurur ki, "Walatun zira ummul qura wa manhabu laha." Ana ansırası 92-ci ayətdir. Ki Məkkəni danışır və ana şəhər adlandırır Məkkəni. Hansinin Məkkənin fəzilətlərindən, xüsusiyyətlərindən Allah s.ə. məhkəni qiblə təyinəyib. Kəbəni. Kəbə də məhkədədir. Bu da fəzilətdir Məhkə şəhəri üçün. Ki, bütün dünya, bütün şəhərlər, bütün yaşayanlar yer üzündə, müsəlmanlar hamısı ibadət iləyəndə, nəinki namaz, qurban kəsəndə, rəsai, başqa əməllərdə hamısı qiblə, qibləyə tuturlar, qibləyə tərəf dönürlər. Bu da Məhkə şəhərinin fəzilətlərindəndir. E Iı, fəzilətdə ən məhkə gəlir, sonra Mədinə gəlir, Mədinə şəhəri. Ona görə Peyğəmbər sallallar və sənələm məhkə barədə deyir ki, vallahi sən ən xeyirli, yer üzündə ən xeyirli kənd yersən və ən sevimli Allaha yersən Peyğəmbər salsın deyir lakin əgər mənim qölmün çıxarmasa idi, mən çıxmazdım səndən əgər qölmün mənim çıxarmasa idi, mən çıxmazdım Bizə bu rivayəti İmam Əhməd Həmçinin e, Məkkənin həzirətlərindən Allah s.q. qurandı iki yerdə Məkkəyə andıçır. Məkkəyə andıçır. Düzdür, Allah andıça bilər. Amma biz andıça məliyik. Biz ancaq Allah andıça məliyik. Biri gətirə bilər, deyə bilər ki, bax, Allah s.q. zeytinə andıçır, əncili andıçır, Məkkəyə andıçır, günəşə andıçır. Allah s.q. sadə hükmətlərindən bu iki andıçməkdə insanları nəzərlərin Fikirlərin cəlb elətdirmək istəyir ki, baxın bu məxluqa. Bunda ibrətlər var. Çünki bəzən dafirlərdir insanlar. Bu bir işarə də işməkdir. Amma biz isə Allahdan qədəsən, anıq kim, kim məliyik? Mama, papa, işıq, gənd, qoy qüvvə. Anıq üçəndə, Allahın da işmək Quran da anıq üçəmək olar. Əgər Quran nəzərində tutulmuşsan Allahın kəlamın. Amma kitabı nəzərdə tutsan olmaz. Çünki kitab məxluqdir. Mərhəbət, orada vərəqlər var, üzü, bunlar düzəldilib məhluqdur. Amma desən Quran haqqı, yəni Allahın çalamına nəzərdirsə dursansa, oca Quran anda çəkə bilərsən. Həmçinin, vətənim salamullah, nə üçün Allah Subhanahu iki yerdə Quranda, bu Şəhrəmdə, Çirməkcə şəhərinə Allah Subhanahu buyurur ki, birinci yerdə "Vəhə vəhəz-zəl-əmin" Ti surəsi 3-cü aya və sonra Bələd surəsi müricəisinə buyurur Allah Subhanahu, andı ki, Lə uqsimu bi həzəl bələd. Anlısı məkkəyə. Həmçinin e, fəzirətlərindən də bilir budur ki, məkkə şəhərində heç şey eləmək haramdır. Nəyəsə qırmaq, hətta ovu qovmaq, nəyəsə öldürmək, heyvanıq. Yəni, Allah subhanətlərə bu məkkəyə əmin yaradır. Yəni, əmin amanlıqdır orada. Yəni, məkkədə doğrudan insa özün rahat hiss edir. Fəhad, görsən ki, rahatsan, özü Məkkədə, Mədinədə rahat olursan. Yəni əminamanlıq şərti bu da Allah Subhanahu niəmatdir, Məkkə xüsusiyyətlərindən biridir, fəzilətlərindən. Ona görə Allah Subhanahu ki, orada təhlükəsizlik, yəni səni vurarlar yox, hətta hətta əminamanlıqdır dilindən, baxışlarından, zənnlərindən. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki: "Fəlā rafasa vəlā fusuqa vəlā cidāla fil-hac". Və 76-cı Ə, yəni Allah Subhanahu buyurur ki, həcc həd edəndə həcc vaxtıdır. Nə mübahisə ilə, nə fasikilə ilə, nə sövüşsək. -söv. Ona görə həccə gedən qardaşlar üçün bu. Mühümdür bu ki, həccə gedəndə həzmən qorumaqdır. Nə mübahisədir, heç həd sövüşdür, pis şeylər danışmaq və s. səss of ibadətə yetəm. O görə dem gəlməyə yorub, sağ ol istifadə edin ha. Yəni faydalı olsun və bir bu ki, yəni, Kim məqrur həcc eləsə, məqrur həc yəni şəraitə uyğun olandır ki, bu pis sifətlərdən uzaq olsa, həcc eləsə, qaydanda elə bir ki, alada təsdi dolmusan. Yəni o gün Allah Subhanahu taala eee sənin günahları başdırır. Həmçinin həccin fəzilətlərindən məsələn söyləmişəm e, Allah bu şəhərdə günahı başqa yerlərdə edəndən daha pis sayır. Daha günahdır. Ayçi savar da həmçinin. Yəni bir vaqə Məkkədə günahiyyətən biri olarsa Başlı şəhərdə. Məkkə daha əzəmətlidir. Bu da göstərir bu şəhərin fəziləti Allah Subhanahu təala dərgahında Həmçinin Məkkənin fəzilətlərindən, həmçinin xüsusiyyətlərindən şəriətimiz qadağan edib bölüyəndə ayaq yola çıxanda həm üzü qibləyər, üzü Məkkəyə və arxası Məkkəyə oturmaq. Bu da hörmətdir o şəhərə. Ona görə ya ya izən oturmalısan yan oturmaqsan. Ona görə xüsusən bu təbii ki, aiddir əgər sən fəzadasan, yəni köllü idəsənsən. Amma məsələndir, bəzi qərbaşlar ki, binada, vayə elə olur ki, əlhəm də süqrə və qalaqda bir şey yoxdur. Amma tükəndə bunun nəzəri alsan laq yaxşı. Yəni Məkkəyə hürmət, o şəhərə hürmət kimi olacaq və inşallah sən niyyətlə görə salı qızanıcıysan. Həmsinin <coughs> həmsinin t bu şəhərdə namaz o birisi şəhərdə namazlardan 100 min dəfə artıqdır. 100 min dəfə artıqdır. Ona görə Peygamber salasından buyurur ki, mənim məkkidinizdə namaz başqa yerdə namazdan 1000 dəfə artıqdır bir dənə məkkədən başqa. Bir dənə məkkədən başqa və başqa gedir ki, məkkədə 100 min dəfədir. Və bunun o göstərici fəzirətidir. Siz burada alimlər deyiblər ki, o 100 min hara aiddir. O məkkidə aiddir Kəbəyə, Yox, ümumiyyətlə Məkkə şəhərinə və cavab da, bu dükə alimlər deyir ki, çoxsa alimlər cümhur deyir ki, yox, Məkkə şəhərinə aiddir. Yəni, Məkkə hər bir yanda qılsun, 100 min salam gəlir sənə. Hətta oteldə qılsun, ancaq, əlhəm də buradan gedmirsən, oteldə namaz qılmayı o. Özü, yaxınsan, bir-iki kilometr, uzaq olsun, laq, istən 5 kilometr. Yenə, gel orada, sən ibadəti gedmirsən. Onu yox, çalış, namazları məktisdə qıl K Kəbədə namaz, daha adam daha çoxdur. Aydındır. Yəni, Allaha daha yaxın olursan, yəni, daha xüsus namazı daha rahat qılırsan Kəbədə. Çünki Kəbədə hissiyyatlar tam başqa olur. Kəbədən yanında. Çünki, məsələn, biri var Adi Məkkədə. Məkkədə. Onun görə, fürsət varsa, Kəbədə qıl, anta bilginə ki, Məkkədən şəhəri yüz bin salab qazan verirələr hamdlar. Yəni, artıqdır namaz. Evet. Həmsinin <coughs> Həmçin, qardaşlar, yəni, çoxdir bu şəhərin fəzilətləri. Ona görə xüsusən o qardaşlar ki, məsələn, gedirlər indi, bilsinlər ki, nəinki həc böyük bir əzmətdir, ibadətə gedirlər, həmçinin adı şəhərin özü də əzmətli şəhərdir. Yəni, o şəhəri girəndə, məsələn, ona görə ə, çalış zikirlərdə ol gənən, çalış ehramı giyəndən sonra zikirləri, ə, ə, məsələn, çox söhbətlərə qarışma, çalış cəmatə əziyyət verm Çünki aslığdır, sığlıqdırsən Kəbədə. Yəni özün salma cəmaətinin çətinliyin üçünə kimsə əziyyət edirsən, kimsə xidmət edir. Yəni belə şeyləri nəzərə al, inşallah hətta həccin inşallah məbrur olan həccənə kömək eləyir. Həcc məbrur olsun deyə. Onun yox yoxdur, yəni bu qıssa, yəni bir Məkkənin bir biz toxunduq. Və o tarix o tarixdə böyük faydalar var idi. Biz görürük ki, peyğəmbərin, hətta peyğəmbərin sözləsinin nə qədər Allah Subhanahu taala yemin edir al-hanidla. Səhərlə hazırdəyik, rəziyallahu anha, alayhi assalam deyir ki, Allah sənə belə əmr eləyib, deyir, onda Allah əmr Allah bizi tərk eləməz heç vaxt. Yəni razı olur ki, əyrində deyir ki, sən ki, təsəvvəq qadın, tək səhra heç nə yoxdur. Bir at şey var, ağca, lakin arxayındır. Arxayındır ki, Allah Subhanahu taala İbrahim Əlisanda gedir. Təsələ İbrahim Əlisanda, əməli də hər, hər, hər adam bələ eləməz. Lakin Allah s.ə.və əmri bələ idi. Öz yollaşınan, öz qalaca uşağın qoyur, səhrada təhkili olamayın. Lakin Allah s.ə.və o şəhəri, səhra eləyir ki, ən əhsər yerdir ola, dünya özündə. Ən əhsər yerdir və ən xeyrli yer. Həmçinin, yəni, təzilətlərindən orada ə xüsus ki, Məkkənin fəzilətlərindən də bu aiddir. Zəmsəmin çıxmağı. Zəmsəm suda da elə belə su deyil. Ona görə səhabələr, məsələn, İbrab bə və başqaları içəndə şəfaaniyət nüçətdilər. Və ya məsələn, dildilər ki, yarab mənim elmim faydalı elimə nəsib et. Heç bir suyu. Yəni bu su hərçinə duanın qəbul olmasına üçün yaxşı səbəblərdən biridir. Və həmçinin ki, bu su həmçinin yibəy dəvəsilir. Yibəy dəvəsilir görsən ki, İnsan iki məsələ obdan o, o suisiz su olursunuz çıxı, yani və təkcəsiniz. Gəlin yəni və əslində necə bu su Allah Subhanahu bərəkətliib və həmsinin e, hadisədə də göstərir ki Allah Subhanahu öz vəlilərinə kömək eləyir. Kim Allahla olursa, Allah onu kömək eləyir. Kim Allahla sadiq olursa, ancaq ona təsərrüf eləyirsə, olursa onun səimanı ilə Allah onu kömək eləyir. Allah onu daha gündə tərk eləmir. Və təbi ki burada faydalar da həmsə o hadisədə çoxdur. Hazə məcənnənin salıcı bu qısa bir faydaydı. Xüsusən də o qardaşlar ki, səf edildilər, Allah Subhanahu taala onların yolunu açıq eləsin. Allah Subhanahu o məsamona tikidilər, həccə, saf salmalar höctünə etdinlər və məbunun həclərindən etdilərsə, məbunun həclərindən Allah və qəbul və saf salanlar öz vətənlərinə dönsünlər. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسليم سجد محمد والأعليه وأصحاب الأجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعبل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهان الفخشاء والمكر والبغي يأبغي جعيدكم يا لعلكم تذكرون <تصفيق> وليذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله سبحانه وتعالى بإشفاء الله عبد النفس الله سبحانه وتعالى أول شامسان سلمان شانا خطران الله سبحانه وتعالى ومسلم الله خسادة يا Allah üsələfə ver, qələrə bizi fitnələrə məhəmdən qorur, qələrə hənsin məslərinə atmanı kömək ol, qələrə qəsən, Bekir kömək ol, qələrə kimlər ki buna mani olur, kimlər ki istəmir, daha doğrusu mani olur, atmaq istəmir, qələrə ola cilalandır, qələrə elə xəstəlilər verir ki, inşallah olağın heç bir əlazı təfəm məsnə bu dünyada. Əqul həzəl, astagfirullahaləm, və ləküm, və ləsələm, mislim olun min kıl